При цих словах перелесник при тьмом злетів у хмари і щез. Ліс шумів погідно і доброзичливо. Волинові було приємно. Лісові друзі, здавалося, сприяли йому бодай у настрої. Тихо, лагідно і спокійно було у лісі. Прохолодно, але тепло. У шовкових загінках квітучої і духмяної пущі, хотілося розчинитися, увібрати її пахощі в себе, з'єднатися з нею і забутися у приємному спокої. Такий був настрій у Волина, коли він і Лея блукали ніби навмання лісом, то тримаючись за руки, то розходячись різними стежками неподалік і гукаючи одне одного, та раптом Грайливо бігали одне за одне, намагаючись спіймати, щоб самому вирватися і також навтяки, аби ловив інший. Повітря аж гусло від почуттів, які їх переповнювали, і ліс радів святу, боянню літньої радості. Лея утікала, а Волин нас доганяв її. Коли вони обоє раптом Вибігли на галявину і зупинились, здивовані. Перед ними стояла старезна, посіріла від часу, чують давно покинута хатина із скособоченими бурими стінами і прогнилим від дощів у багатьох місцях дерев'яним дахом. Перекошені двері все ж були зачинені. На невеличкому подвір'ї перед хатинкою Розташувалась літня глиняна пічка, майже цілком розвалена. З грабним неподалік лежали колоди, що колись, певне, правили людям, що тут мешкали залавки та ослони, і вкопаний посеред них у землю стіл, який складали просто кілька товстих дощок, набитих на широкі, в обхват завтошки пеньки. «Ой, дивись, хата!» Сказала Лея. Раптом затихла і пригорнулась до Волина. І тепло її тіла, як завжди, хвилою обурило Волинові неспокій крові. «Бачиш, – сказав Волин, – тут колись жили люди. А зараз тут ніхто не живе. Дивись, яка трава перед хатиною. Йому було дивно бачити людську хату. Він ніби і бачив таке колись. У кожному разі хатину, де живуть люди, він уявляв собі саме такою. Але зараз, коли він дивився на цю хишку, ставало йому якось млосно у грудях, щось непокоїло його. Він не любив у собі це почуття, такі настрої рідко поймало його і завжди були пов'язані із якимось незнанням і чимось новим, що йшло йому назустріч, що виривало десь поряд, десь обік і мало вирватися на поверхню його буття, кончене несподівано, непередбачено. Ходімо подивимось, що там у середині? сказав Олин і рушив уперед. Я боюсь, прошепотіла Лея. Може, там хтось є? Ну звідки там хтось може бути, коли довкола поросли такі густі трави? Ходімо, я знаю, що там давно нікого нема. Хишка стоїть порожня, давніх давен. А Волин знав, що це була якраз та хатина, про яку казав йому перелесник. До неї він, власне, і прямував із левою. Але, власне, людська хата викличе у нього отакий мотрошний стан – він не сподівався і тому хотів якоюсь рішучою своєю дією перебороти його. Вони підійшли до дверей. Валин схопився за древ'яну ручку і смикнув, але двері не відчинялися. Смикнув ще раз, але з руками хата перекособочилась і двері аж ніяк не могли йому піддаватися. Він рванув їх до себе вже із зусиллям, але і зараз вони не рушилися. І тому звалося враз, що хтось там тримає їх із середини і водночас шепоче йому на вухо. «Не ходи туди, оближ хату, буде лихо, не заходь!» Але Волина вже прийняв шал, і він зібрав у собі ту силу, яка могла би, якби він схотів, Підняти ось цю хатку у повітря. Тут двері враз піддалися, Виламались із них лише нижня частина, Заскріпили жалібно на точених дерев'яних завісах, Які дивом якимось ще не перетліли зовсім. Із хати війнуло забуттям, Порожнечою і сумом. Вони увійшли у темні сіни, потім у кухню, з якої двері вели у єдину кімнату».